Кінець кінцем, нинішній політ має дослідницький характер. Мета подорожі капітанові невідома, але ж її фінансувала сама Конфедерація планет. І схоже на те, що цей 20-річний проноза-турист, якому він залюбки вкоротив би надто цікавого носа, становить невід'ємну частину великої таємниці. Але все-таки навіщо хлопчисько знадобився на борту? Ти бач? До нього навіть приставили цього доктора Шеффілда. Невже той не має ніякого іншого діла, крім як панькатися з цим шмаркачем? Що це все значить? Хто він, Анунсіо? Протягом усього польоту він, кажуть, страждає на космічну хворобу. А може, то лише привід, щоб не виходити з каюти? І тут від дверей пролунав сигнал Мабуть, він, хлопчисько. Спокійно. Сказав собі капітан спокійно. На порозі капітанової каюти Марк Анунчоо облизав губи, марно намагаючись позбутися гіркуватого присмаку в роті. В голові паморочилося і тисло в грудях. У цю мить він ладен був скласти з себе всі повноваження, якими його наділили, аби тільки повернутись на землю. Марк з тугою пригадав свою земну кімнату, знайому до найменших дрібниць. Невеличку, але ж особисту, де він міг спілкуватися тільки з такими, як він сам. Крім ліжка, стола, стільця та шафи, в кімнаті не було більш нічого. Все потрібне йому містилося в центральній бібліотеці, куди він мав вільний доступ. Тут же не було нічого. Він сподівався, що на борту космольота можна буде взнати багато нового. Раніше йому ще не доводилося бувати на космічному кораблі. Але хто ж би міг подумати, що його стільки днів мучитиме космічна хвороба? Маркові так захотілося додому, що він мало не заплакав. Він ненавидів себе за те, що в нього зараз червоні очі, що в них бринять сльози, і капітан усе це бачить. Він ненавидів себе за те, що не схожий на дорослу-дужу людину, що більше скидається на хирляве мишеня Власне, так воно і було. Він мав шовковисте, пряме і блискуче волосся мишасто брунатного кольору, вузьке скошене підборіддя, маленький рот і гострий носик. Додати до цього носика по п'ять або шість вусинок з кожного боку, і подібність буде повна. Та й зріст у нього нижчий за середній. Але тут Марк уздрів крізь ілюмінатор капітанової каюти безліч зірок, і йому перехопило дух. Зірки! Такими він їх ніколи не бачив. Марк ще жодного разу не покидав планети Земля. Доктор Шеффілд казав, що саме через це на хлопця навалилася космічна хвороба. Марк йому не вірив. Він читав у п'ятдесяти різних книжках, що космічна хвороба має психогенне походження. Отже, навіть доктор Шеффілд часом намагається обманювати його. Ще жодного разу Марк не покидав Землю. Він звик до земного неба. Призвичаєвся до видовища розпорошених по небесній півсфері двох тисяч зірок, серед яких лише десять першої величини. А тут – шалене юрмище зірок. В одному невеличкому квадраті ілюмінатора їх у десять разів більше, ніж на всьому земному небосхилі. І до чого ж яскраві? Марк жадібно закарбував у думці їхнє розташування. Видовище вкрай схвилювало його. Звичайно, він знав чисельні характеристики зоряного скупчення Геркулеса. За різними підрахунками, в ньому налічувалося від одного до десяти мільйонів зірок. Контрольного обліку ще ніхто не робив. Але числа – це одна річ, а реальні зірки – то щось зовсім інше. Маркові закортіло перелічити їх. Раптове бажання пойняло всю його істоту. Цікаво, скільки їх тут? Чи всім дано назви і чи для всіх зірок визначено астрономічні параметри? Подивимось. Він рахував їх групами по сто штук. Дві? Три? Він міг би рахувати й на пам'ять, але йому подобалося спостерігати навіть реальні фізичні явища, а надто коли вони були такі неймовірно гарні. «Шість? Сім?» Гучний привітний капітанів голос повернув хлопця у цю грішну каюту. «Радий вас бачити, містере Анунсіо!» Марк здригнувся і ображено покосився на капітана. «Чому йому заважають рахувати зірки?» Він змахнув рукою в бік ілюмінатора і роздратовано сказав. «Зірки!» Капітан повернувся, щоб і собі глянути. «Ну, зірки!» Хіба щось не гаразд?